Zorándok út a római levélen keresztül. Nagy izgalommal érkeztem erre az első alkalomra, amikor a római levél első nyolc részét fogjuk tanulmányozni. Ugyanakkor erősen rám nehezedik a felelősség érzése. Biztosíthatlak titeket, hogy tudatában vagyok annak a felelősségemnek, amikor ezt a csodálatos római levelet értelmezem Isten nép előtt. Őszinte vágyam és imádságom, hogy hűségesek legyünk Isten igéjéhez, és fogékonyak legyünk az ő szelleme számára. Elkészítettem ezt a vázlatot, út, útmutatót, amelynek címe, a római zarándokút, és ha eljön az ideje, el fogom mondani, miért ezt a címet választottam, de azzal szeretném kezdeni, hogy felolvasom a bevezetést, amely a könyvecske első lapjának belső oldalán található. Üdvözöllek a római zarándokúton! Most megkezdesz egy utazást a szellemiradalmában, amely ösztönző, ugyanakkor nagy kihívásokat támasztó út lesz. Néha nagyon le nehéz lesz ez az út. Átvezet az emberi élet elhagyatottságának legsötétebb mélységein, de aztán felvisz Isten kegyelmének és dicsőségének csillogó magasságaiba. A római levél a szellemi és az intellektuális megközelítés sajátos ötőzete. Nincs még egy ilyen írás az emberi irodalomban. Kifejti a legfontosabb szellemi igazságokat a legtökéletesebb logikával. Nem egyszerűen megvilágosítja a szellemedet, hanem az értelmed számára is nagy kihívásokat jelent. Ezért a romai levél nem tárja fel gazdagságát a figyelmetlen, és felületes olvasó előtt. Ha sikeresen végig akarod járni ezt az arándokotat, akkor feltétlenül szükséged van a szellemi felszerelés két darabjára, az imára és a kitartásra. Ezért hadd bátorzsítsalak titeket azokkal a szavakkal, amelyeket az Úr mondott Józsuénak, amikor éppen belépni készült az ígéret földjére. Csak légy bátor és erős. Most nézzük meg a vázlat következő oldalát. Erőször is szeretném kihangsúlyozni, hogy a római levél központi témája egyetlen szóban összefoglalható. Megigazulás. Ez egy nagyon-nagyon fontos szó. A Biblia nagyon sok mindent elmond a megigazulásról. Mindig úgy mutatja be Istent, mint aki tökéletesen igaz. Mózes, amikor Izrael fiaihoz beszélt, ezt mondta, az ő útja tökéletes, és minden cselekedete igaz. A 92. Zsoltár arról az emberről beszél, aki Isten ismeretében és szolgálatában jár, és ezt mondja, az élete hirdeti, hogy az Úr igaz, és nincs benne hamisság. Mielőtt tovább mennénk, el kell mondanom valamit azokról a szavakról, amelyeket használni fogunk. Az angolban két szavunk is van. Igazság és jogosság. A jelentésük egy kicsit eltér. De a Biblia eredeti nyelvében az Ószövetség Héber nyelve és az Új Szövetség Görög nyelve csak egyetlen szót használ. A görögben ez cadik, bocsánat, a héberben Cadik, a görögben pedig dekaiasz. Ezt az egyetlen szót van, vagy igazságnak, vagy jogosságnak fordították. De ugyanarról van szó. Bizonyos értelemben helyesen kell gondolkodnunk. Különbséget tehetünk a jogosság és az igazság között. Az igazságot nevezhetjük erkölcsi ellemnek, a jogosság Isten törvényenek megnyilvánulása és az életünkben való alkalmazása. De az eredeti nyelvekben nincs meg ez a különbségtétel. Amikor tehát igazságról beszélünk, akkor jogosságról is beszélünk, és amikor a jogosság szót használjuk, akkor az igazságra is gondolunk. Néhány évvel ezelőtt elolvastam Jobb könyvét. A 9. rész második versében megjelenik ez a profétai kérdés. Hogyan lehetne a halandó ember igaz Isten előtt? Jobb lelke kínoktól gyötrődött, és szerintem, amikor feltette ezt a kérdést, nem hitte, hogy megtalálja rá a választ. De Isten megválaszolja ezt a kérdést. Hogyan lehet egy halandó ember igaz Isten előtt, és a válasz a római levélben található? Ami elmondja nekünk, hogyan lehetséges ez bárki számára, aki teljesíti, a feltételeket. Ez bontakozik ki előttünk a római levélben. Hogyan lehet tökéletesen igaznak lenni Isten előtt? Az egyik kulcsfontosságú kifejezés a római levélben, amely újra meg újra visszatér, nincs kárhoztatás. Valójában ez a római levél legfontosabb üzenete. Megérthetjük, hogyan lehetünk Isten előtt tökéletesen igazak, és nincs semmi kárhoztatás ellenünk. A római levél ezen kívül Jézusnak azokra a szavaira is vonatkozik, amikor a hozzáállásonkról beszél. A Máté 5-ban Jézus ezt mondja, boldogok, akik éhezik és szomjú hozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Bőségesen ki lesznek elégítve. Akik azért jöttek el ide ma, mert jöttek el ide ma, mert szomjaztok az igazságra, szeretném elmondani nektek, hogy Isten megígérte, hogy megelégít titeket. De gyanítom, hogy olyanok is vannak itt, akiknek a megigazolás nem a legfontosabb kérdés. Sokféle járok Isten népe között, és sokféle háttérből és nemzetből származó keresztény emberrel találkozom. Nem állítom, hogy a mai egyházban a megigazolás a legfontosabb szempont Isten népe között. Találkozom olyan emberekkel, akik áldásokra, erőre, gyógyulásra, jólétre, szellemi ajándékokra törekszenek, de nem sok olyan emberrel találkozom manapság, akik éhezik és szomjazik a megigazolás után. Olyan emberekkel, akik ezt mondják, engem csak azt tud kielégíteni, ha igaz ember lehetek. Ők azok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Egész lényük át van itatva az igazság utáni vágyakozással. Remélem, hogy amikor ennek a biblia tanulmányozásnak a végére érünk, néhányan meg fogjátok változtatni a fontossági sorrendet, és sokkal nagyobb értéket fogtok tulajdonítani. Az igazságnak. A másik szempont az igazság követése. A római levél néhány szakaszában, amelyet nem fogunk tudni részletesen tanulmányozni, 14. rész, 16. vers, Pál ezt mondja, Isten országa, hányan tudjátok mi az első? Igazság. Békesség és öröm. De a sorrendet nem lehet megváltoztatni, és úgy elérni az eredményt. Ha első helyre teszed a békességet vagy az örömet, akkor Isten céljai ezen az alapon nem találkoznak a te céljaiddal. Isten ezt mondja, először az igazságot kell keresni, és ezt követi a békesség és az öröm. Most szeretném röviden elmondani a római levél vázlatát. Először is hadd mondjam el, ha tudósok úgy vélik, hogy a levél Krisztus után 57-ben írodott Korintusban. A római levél hivatkozik Erásztoszra, a város számvevőjére, aki Korintus városának szolgálatában állt. Egészen a közelmúltban a régészek felfedeztek Korintusban egy feliratot, amelyben szerepel Erásztos neve, aki valamilyen közösségi munkát végzett a saját költségére. Ez egy csodálatos megerősítése az ige pontosságának és naprakész megbízhatóságának. Azt javaslom, hogy nagy, négy nagy részre tagolva tanulmányozunk át ezt a levelet. A vázlatunkban mind a négy szakasz szerepel, de most csak az elsővel foglalkozunk. Az első szakasz az első nyolc fejezetet tartalmazza, amely bemutatja az evangélium logikai és intellektuális alapjait. Aztán a 9-től 11. részek elsősorban arról szólnak, ahogyan Isten izrael foglalkozik. Vannak bibliamagyarázók, akik szerint ez egy ide nem tartozó betoldás. Én ezzel nem értek egyet. Szerintem az, ahogyan Isten izrael foglalkozik, az evangélium teljes igazságának nélkülözhetetlen része. Szerintem a Biblia teljes félreértése az, ha a 9., 10. és 11. részt mellőzhető betoldásnak tekintik. Mint ha Pál pillanatnyi elmezavarában elfelejtette volna, miről is ír. Ez nagyon távol áll a római levéltől. De a legfontosabb kérdés a 9., 10. és 11. részben Isten választása. Ebből az következik, hogy az emberi megtapasztalás legvégső, döntő, tényezője, Isten választása. Ez egy rendkívül népszerűtlen igazság a mai humanista gondolkodók szemében. Részben ez az oka annak, hogy Izrael annyira népszerűtlen ma a világon. A harmadik, 12-től 15 fejezetig, a megértett igazság alkalmazása a mindennapi életben. Ez jellemzi az egész Új Szövetséget. Az Új Szövetség soha nem elvont teológiát tár elénk. Soha. Amikor általános szellemi igazságokról és kielentésekről beszél, akkor mindig belefoglal valami rendkívül gyakorlatias tanítást arról, hogy mindez hogyan alkalmazható az életünkben. Nagyon jellemző, ahogyan Pál a római levél 12. részét indítja, ami ennek a szakasznak a része. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatként. Ez az előző 11 fejezetben leírt minden dicsőséges teológia gyakorlati alkalmazása. Adjátok oda Istennek a testeteket. És az utolsó szakasz, a 16. fejezet, személyes üzeneteket és áldást tartalmaz. Vannak emberek, akik ezt is oda nem tartozónak tekintik. Pál sok embert személyesen megnevez benne. De szerintem a Szent Szellem meg akarja nekünk mutatni, milyen fontosak a személyes kapcsolatok. Nem a humanizmus állarcával van dolgunk, ami beszívágott az egyházba, hanem bensőséges, értékes, személyes kapcsolatokkal, amelyek beépültek a Krisztus testébe. És ez rendkívül értékes Isten szemében. Nem csak egy-egy sorszámot képviselünk Isten előtt. Amikor 1940-ben behívtak a brit hadseregbe, kaptam egy sorszámot, elvették a ruhámat és adtak egy számot. És attól kezdve én voltam a 7.385.778-as szám 5,5 éven keresztül. De Isten ezt nem teszi veled. Nem csak egy szám vagy Isten szemében. Isten téged sze személyesen ismer, és azt akarja, hogy mi is ismerjünk másokat. Nagy jelentőséget tulajdonít a személyes kapcsolatoknak. Most térjünk vissza az első szakaszhoz, és ebben a Biblia tanulmányozási sorozatban csak ezzel fogunk foglalkozni. És higgyétek el, ha sikerrel járunk, akkor óriási eredményt érünk el. Szeretném az első nyolc fejezetet egy szellemi zarándokútnak tekinteni. Sokféleképpen meg lehet közelíteni ezeket a fejezeteket, de úgy érzem, ez segít nekünk, hogy átrágjuk magunkat ezen az anyagon. A végcél a római levél nyolcadik fejezete, ami a szellem által irányított élet. Szabadság, öröm, békesség, igazság, és az előző hét fejezet a végcélhoz vezető út egyes állomásait tartalmazza. Korábban, amikor ezekről a fejezetekről tanítottam, összehasonlítottam a presszó kávét és az instant kávét. Ma már nem sokan észnek preszó kávét, de a legtöbben elég idősek vagytok ahhoz, hogy emlékezetek arra, amikor a kávé cseppenként kifolyik a kávéfőzőből. Azt akarom ezzel mondani, hogy a római levél nyolcadik fejezete a lassan lecsepegő kávé. Ahhoz, hogy megihasd, át kell rágnod magad az előző hét fejezeten. A legtöbb keresztény azonnal a nyolcadik fejezetnél akarja kezdeni, és az olyan, mintha instant kávét akarna inni. De Isten ezt nem teszi lehetővé. Nem fogad elérni ugyanazt az eredményt, ha gyorsan belekeversz egy kis kávéport a forró vízbe. Végig kell menned a kávéfőzön, és ez a tanulmány valóban hasonlít ahhoz, amikor valaki átmegy a kávéfőzön. Most keressük meg ennek a fejezetnek az első felét. fogom olvasni ezeket a verseket, mert csak így fogjuk megérteni, merre is tartunk. Tehát felolvasom az első hét. Verset. Tapasztalni fogjátok, hogy vannak kisebb különbségek a New American Standard szövegében, attól függően, hogy melyik évben adták ki. Ne hagyjátok, hogy ez megzavarjon titeket. Pál, Krisztus Jézus szolgálja, akit az Isten kiválasztotta arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet profétai által szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szent Szellem szerint pedig a halálból való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus ami mi Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért, hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, és ezek közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhűvottai. Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Először is hálát adok az én Istenemnek, Jézus Krisztus által minnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes szellememmel szolgálok, prédikálva az ő fia evangéliumával. Akiknél ott van a szöveg, nyilván észrevettétek, hogy a prédikálva szót dőlt betűkkel szedték Tudjátok miért? Azért, mert ez a fordítók utólagos betoldása. Számtalan keresztényel találkoztam, aki nem tudja, miért vannak bizonyos szavak tölt betűkkel szedve. A válasz ez. A fordítók ezzel jelzik, hogy ezeket a szavakat ők illesztették be, hogy jobban hangozzon a lefordított szöveg. De én személyesen jobban szeretem a betoldás nélkül fordított szöveget. 9. vers. Mert tanom az Isten, akinek teljes szellememmel szolgálok az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek látni titeket, hogy megerősítésetekre valamilyen szellemi ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás által, a tietek által, meg az enyém által. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok, sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Görögöknek és barvároknak, bölcseknek és tudatlanoknak is adósa vagyok. Ezért igyekszem olyan szenvedélyesen arra, hogy nektek is, akik Rómában vagytok, hirdessem az evangéliumot. Azt hiszem, eddig is sok fontos dologról olvastam. Az ősi leveleknek, amilyeneket az Új Szövetségben is olvashatunk, volt egy olyan elrendezése, ami a mai üzleti levelezésben sem szokatlan. Ha magatok elé képzeltek egy üzleti levelet, a jobb felső sarkában olvasható a levél írójának neve és címe, és általában a dátum is, és egy kicsivel lejjebb, a bal oldalon szerepel a levél címzettjének neve és címe. Alatta pedig az üdvözlés, kedves XY. És gyakran a szövegtörs kezdete előtt, középen feltüntetik a levél tárgyát például felvételi kérelem valamely szervezetbe, és ezt gyakran alá is húzzák. Tehát három elemről beszéltem. A küldő neve és címe, a címzet neve és címe, és a levél vázlata, vagy legfontosabb témájának megjelölése. Nagyon hasonló elemeket találunk a római levél elején, és gyakorlatilag minden új szövetségi levélben, bár vannak bizonyos eltérések. Tehát Pál abban a szakaszban, amelyet felolvastam, bemutat három dolgot saját magát, az evangéliumot és a római keresztényeket. És ha a modern levelezés fogalmaiban gondolkodunk, a jobb felső sarokban ez áll, Pál az apostol, stb. A bal oldalon, egy kicsivel lejjebb, ezt olvassuk: a római keresztényeknek, és a tárgy megjelölése pedig ez, Jézus Krisztus evangéliuma. Így néz ki a levél. Azt hiszem, csak arra van időnk, hogy megnézzük, hogyan mutatja be Pál saját magát. Aztán a következő alkalmon, ha az Úr is úgy akarja, megnézzük, mit mond Pál a római keresztényekről, és mit mond az evangéliumról, mert ez különösen fontos. Most nézzük meg, hogyan mutatkozik be Pál, ami az első... Az 5. és a 9-estől a 15-ösig tartó versekben olvasható. Úgy gondoltam, hogy még egyszer felolvasom ezeket az ige verseket, hogy jobban emlékezzünk rájuk. Pál, Krisztus Jézus szolgája, akit az Isten kiválasztotta arra, hogy hirdesse evangéliumát. Aztán az ötödik versben Jézusról szólva ezt mondja, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Pál először is Jézus Krisztus rabszolgájának nevezi magát, és másodszor azt mondja, hogy Isten elhívta őt apostolnak. Figyeljétek meg, hogy minden apostol a leveleiben először is mindig rabszolgának nevezi magát, aztán meghatározza különleges szolgálati területét, ami ebben az esetben az apostolság volt. Aztán leír még egy meghatározást, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát. Pálnak rendkívül speciális. Egyetlen szerű funkciója volt az egész egyháztörténelemben. Az volt a feladata, hogy a maga egészében mutassa be az evangéliumot. És ez olyan mértékben az ő kijelentése volt, hogy egy kicsivel később, a második rész 16. versében azt látjuk, hogy valójában így nevezi az én evangéliumom. Ez nagyon fontos. Emlékeztek arra, hogy Pál olyan sok kijelentést kapott, hogy annak érdekében, hogy alázatos maradjon, Isten megengedte, hogy a sátán angyala gyötörje őt, és nem lehet kérdés, hogy a római levélben szereplő kijelentések is ennek részét alkotják. Alkották. Csak két olyan levél létezik amelyet kizárólag Pálért írt. Az összes többi levelet valaki máshol együtt írta, például Pál és Silás, vagy Pál és Titus, vagy Pál Silás, és Timótaus. De a római és az efezősi levélnek egyedül Pál a szerzője. Ez nem véletlen. Mindkét levél olyan kijelentéseket tartalmaz, amelyek kizárólag Pál kijelentései. A római levél az evangélium leleplezése, az efezősi levél pedig az egyház leleplezése és Pál ezen a két területen rendkívül sajátos módon járult hozzá az egész keresztény tanításrendszerhez. Azt hiszem, helyes, hogy Pál rabszolgának nevezi magát. A mai egyházakban vannak olyan emberek, akik püspököknek vagy presbitereknek nevezik magukat, vagy ki tudja, milyen címeket aggatnak magukra. De Pál ezt mondja, először is, én rabszolga vagyok. Teljes mértékben köteles vagyok Jézus Krisztust szolgálni. Különleges funkcióm szerint pedig apostol vagyok. Apostolságom konkrét területe az evangélium leleplezése. Aztán az ötödik versben ezt mondja Jézussal, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk. Figyeljétek meg, hogy az apostolság előtt áll a kegyelem. Pál gondosan ügyel arra, hogy soha tolja előtérbe saját magát. És ezt mondja, szolgálatom, konkrét területe, hogy az ő neveért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Máshol a pogányok apostolának nevezi magát. A római levél 15. részében, a 18. és 19. versben, Pál tovább beszél arról, hogy mit jelent a pogányok apostolának lenni. Gyorsan vessünk erre egy pillantást. Mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit nem Krisztus tett általam a pogányok megtéréséért, szóval és tettel, jelek és csodák erejével. Tehát különleges szolgálata az volt, hogy a pogányokat elvezesse a Jézusban való hitre, és ezt természetfeletti jelekkel tanúsította. Ezen kívül szeretném, ha megfigyelnétek ezt a kifejezést. A hit engedelmessége. Sok ember azt mondja, hogy az engedelmesség számít, és ez igaz is, de ha nem hitből fakad, akkor nem működik. Megpróbálsz engedelmeskedni Istennek a saját erőddel, a saját képességeiddel. Találkoztam ezzel a misszió területén Afrikában. Nagyon sok afrikaival találkoztunk, aki valóban törekedett arra, hogy engedelmeskedjen az evangéliumnak, de ezt nem hitből tették. Az eredmény pedig a csalódás lett. Tehát ne felejtsétek el, nagy hangsúlyt kell helyezni az engedelmességre, de mindig meg kell magyarázni, hogy ennek hitből kell fakadnia. Csak annyi időnk maradt, hogy megnézzünk egy érdekes tényt. Pál már hosszú ideje imádkozik azért, hogy alkalma legyen elutazni Rómába. A régi King James fordítás ezt mondja, hogy legyen egy sikeres utam Isten akaratából. Nagyon érdekes, hogy János harmadik levelében, a második versben János ugyanezt a kifejezést használja. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges legyen, amilyen jó dolga van a lelkednek. Itt ugyanaz a szó szerepel az angol nyelvben, de szeretném, ha egy pillanatra elgondolkodnátok azon, hogy milyen útja volt pálnak, mert ez nagyon életűen le van érve az apostolok cselekedetei 27. és 28. részében. Nem első osztályon utazott, hanem megláncolt fogoly volt a hajó, amelyen utazott, rendkívüli viharba keveredett, amely 14 napon és 14 éjszakán keresztül dühöngött, és ez ők nem is ettek. Utána hajótörés szenvedetek egy szigeten. A csúcspont pedig az volt, hogy amikor tűzre való gyűjtött, egy vipera megmarta a kezét. Kérdésem ez, Isten vajon meghallgatta pálimátságát? Szerencsés út. Ez nagyon fontos, és ma nagyon sokan azt mondják, és én is azt mondom, hogy Isten azt akarja, hogy jó dolgunk legyen. De ne a modern amerikai kultúra fogalmai szerint gondolja jólétre mert ez rendkívül torz jelenség. Mi a jólét valódi jelentése, legalábbis az én felfogásom szerint? Ha valaki teljesen fel van készítve Isten akaratának cselekvésére. Ha sikeresen végrehajtottad Isten akaratát, akkor jó dolgod van. Lehet, hogy napközben megmarad egy vipera, ki tudja. Lehet, hogy hajótörés szenvedsz. Ettől ne zavartasd magad. Azt számít, hogy Isten akaratát cselekszed-e. Ennek a tanulmányozásnak az első alkalmával röviden áttekintettük a római levél szerkezetét. Azt mondtam, hogy a levél felosztható négy szakaszra. Az első nyolc fejezet az evangélium logikai intellektuális bemutatása, a 9-től 11-ig tartó fejezetek Isten kiválasztásának teológiája, Izrael esetével szemléltetve, a 12-től 15-ig az eddigi tanítások alkalmazása a személyes keresztény életben, és a 16 fejezet személyes üzenetek és üdvözlések. Arra is rámutattam, hogy a levélnek van egy alapvető levélszerkezete, amely információkat közöl az íróról, a levél címzetjeiről, ezen kívül röviden közli a levél legfontosabb témáját. Ezt mind megtaláljuk a római levélben. Utána elmondtam, hogy a levél első fő részében, az első nyolc fejezetben végigjárunk egy szellemi zarándokutat. A végcél a nyolcadik fejezet. Ami annak az életnek a leírása, amelyet valamennyiünknek élnünk kell. Annak az életnek a leírása, amelyet valamennyien élni szeretnénk. De azt is mondta, hogy csak úgy lehet oda eljutni, ha az ember végigmegy a kávéfőzőn. Emlékeztek erre? Ez a kávéfőző az első hét fejezet. Tehát elkezdjük az utat ezen a kávéfőzőn keresztül. Utána az előző alkalom végén röviden beszéltem arról, ahogyan Pál bemutatkozik, először úgy, mint rabszolga, másodszor, mint apostol, aki elsősorban az evangélium hirdetésére lett kiválasztva, méghozzá a pogányok számára. Most tovább megyünk ebben a vázlatban, ami ebben a könyvecskében szerepel, és a következő ponttal foglalkozunk. Azokkal az emberekkel, akiknek Pál a levelet címezte. A vázlatban ez a C pontban található. Néhány pillanatra térjünk vissza a B ponthoz, vagyis az evangéliumhoz. Nézzük meg, mit mond Pál azokról az emberekről, akiknek a levelet címezte. A vázlatban 6., 7. és 8. vers. Még egyszer felolvasom ezeket az ige verseket. Remélem megértitek, hogy az ige ismétlése nem valami rossz dolog, hanem nagyon fontos. Korábban egy tanítóképzőben tanítottam, egy kelet-afrikai tanítóképző intézet igazgatója voltam öt éven keresztül, ez már jó régen volt, és az egyik szempont, amire felhívtuk hallgatóink figyelmét, az volt, hogy az ismétlés, az összefoglalás, a jó tanítás elengedhetetlen része. Ezért soha nem mentegetőzöm, ha megismétlem magam. Tehát Róma 1, 6, 7 és 8. És ezek közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Ez az elhívott nagyon fontos szó, mert ez határozza meg, hogy keresztények vagyunk-e, vagy sem. Ez persze egy kicsit kitérő az egész témához képest, de nem azért lettél keresztény, mert így döntöttél. Azért lehettél keresztény, mert Isten elhívott téged. Neked persze reagálnod kellett, de a kezdeményezés, drága testvéreim nem nálunk volt, hanem Istennél. Ő elhív minket. Az elhívás szót úgy is lehet fordítani, hogy meghívott minket. Az egyház a görögben úgy hangzik, hogy Eklésia. Az elhívott pedig úgy, hogy kleitos, a kettő szorosan összefügg. Az eklészia a kihívott emberek társasága. Ezt jelenti az ek-prepozíció. Hogyan hívott ki minket Isten? A világból. Úgy van. Ez soha nem szabad elfelejteni. Nem a világhoz tartozunk, hanem Isten kihívott minket a világból. Ha Jézus Krisztus valódi egyházához tartozol, akkor nem tartozol ehhez a világhoz. Nem tartozhatsz egy időben az egyházhoz és a világhoz is. Rendben, hetedik vers. Mindazoknak, akik Isten szerettei Rómában. Ez a következő nagyon fontos dolog, ami emlékeznünk kell, hogy Isten szereti azokat, akiket elhív. Ez jó hír, ugye? Isten azért hívott el, mert szeretett minket. Már a világ a, alapjainak felvettetése előtt szeretett minket. Még az idő kezdet előtt meghozta ezeket a fontos döntéseket. De az új élet csak akkor válhatott, a ké, amikor meghallottuk ezt a hívást. Nagyon eleve emlékszem Isten elhívására. Semmiféle intellektuális ismerettel nem rendelkeztem az evangéliumról. Filozófus voltam, és filozófiai műként olvastam a Bibliát. De a körülmények különös összejátszása folytán egy pünkösdi gyülekezetben kötöttem ki. Korábban soha nem jártam pünkösdi gyülekezetben, így nem tudhattam, milyen különös emberek. Ne nevesettek a baptisták is igen különös emberek. De ebben a gyülekezetben Isten elhívott engem, meglehetősen szokatlan módon. Mert amikor a prédikáció véget ért, amiből egy kukor sem értettem, a prédikátor ezt mondta, ha valaki akarja ezt, bármi is volt az, emelje fel a kezét. Én nem akartam felemelni a kezem. Fel voltam háborodva, és zavar, zavarban voltam, amiért valaki arra kért engem, hogy emeljem fel a kezem egy gyülekezetben. Katonai egyenruhában voltam, síri csend volt, nem szólt hátérzene, semmi sem csökkentette zavaromat, és hallottam két hangot, amely hozzám szólt. Az egyik ezt mondta, felemeled a kezed, akkor ez a sok öreg hölgy mind rád fog nézni, katonai egyeruhában vagy, igen, buta helyzetben kerülsz. A másik hang ezt mondta, ha ez valami jó dolog, miért nem szerzed meg magadnak? Ott ültem bénoltan, képtelen voltam reagálni bármelyik hangra. Aztán átéltem az első személyes csodámat. Láttam, amint a jobb kezem felemelkedik, pedig tudtam, hogy én nem is emeltem fel. Remél, rémületes élmény volt. És a zavarodott állapotomban is tudtam, Isten elhívott engem. És ösztönösen azt is tudtam, hogy soha nem fogja megismételni ezt a hívását, és most döntenem kell. Hála legyen Istennek, öt nappal később meghoztam ezt a döntést. Számomra ez az elhívás nagyon ünnepélyes volt, és nagyon komoly. Nem tekinthettem jelentéktelen apróságnak Isten elhívását. Pál tehát azt mondja, hogy a római keresztényeket Isten elhívta, mert szerette őket. Isten elhívása az ő szeretetének a megnyilvánulása. Kinyújtja a kezét, és ezt mondja, fogd meg a kezem. Kiemellek abból a bajból, amelyben vagy, és magam mellé helyezlek a sziklára. Akkor még nem tudtam kiszól hozzám, de ti már tudjátok, ugye? Aztán Pál így folytatja a hetedik versben. Akiket elhívott és megszentelt. Korábban láttuk, hogy Pált Isten elhívta, mint apostolt. De ha megnézitek azokat a Bibliákat, amelyekben vannak dölt betűkkel szedett szavak, akkor láthatjátok, hogy a mint szó dölt betűkkel van szedve. Pál ezt mondja, Isten apostolnak hívott engem. Ezeknek a keresztényeknek pedig ezt mondja, Isten szentnek hívott titeket. Jó látni ezt a mint szót, mert ebből tudhatjuk, hogy azok vagyunk, aminek Isten hívott minket. Talán te nem így érzed. Az emberek nem így néznek rád. Lehet. De ha Isten valaminek neveztéged, te azzá válsz. Ha szentnek te neveztéged, akkor te szenté válsz. Lehet, hogy gyorsan el kell kezdened. Isten komolyan gondolja. Aztán következik ez a jól ismert új szövetségi szakasz. Kegyelemnektek nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Milyen csodálatos üdvözlés! Érdekes lenne megszámolni, hogy az első nyolc fejezetben Pál hányszor használja a Jézus nevet, a Krisztus vagy a Messiás szót és az Úr szót. Azt hiszem, 32 alkalommal használja. Ezért olyan erőteljes a római levél, mert a középpont, vagyis Jézus körül épül fel. Ha elmozdulunk a középponttól, ha bármi vagy bárki mást helyezünk a középpontba, az erő elkezd elszivárogni, és kénytelenek vagyunk az emberi energiára, emberi módszerekre támaszkodni. Ha az minden vágyunk, hogy felmagasztaljuk Jézust, a Szent Szellem ezt mondja, minden segítséget megadok, amire szükségetek van. Figyeljetek meg a sorrendet. Kegyelem és békesség. Bizonyára többen is jártatok már Izraelben, és ismeritek a Héber köszöntést. Shalom, aminek a jelentése, gyerünk, békesség, úgy van. De figyeljetek meg, hogy az új szövetségben a kegyelem megelőzi a békességet. A kegyelmet nem lehet megszolgálni, ezt késő, a későbbiekben részletesen tanulmányozni fogjuk. A kegyelem Isten ingyenes, meg nem érdemelt jó indulata. Nem érdemeltük meg, nem tudjuk megszolgálni, csak elfogadjuk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kegyelem megelőzi a -e békességet. Tehát kegyelem és békesség. Aztán a nyolcadik versben Pál ezt mondja, Hálát adok az én Istenemnek, Jézus Krisztus által minyájatokért. Fontos megfigyelni, hogy Pál szinte mindig így kezdi a leveleit. Hálát ad Istennek azokért, akiknek ír. Ez egy nagyon fontos alapelv. Azt szoktam mondani, hogy ha nem tudsz hálát adni valakiért, akkor ne is imádkozz érte. Szerintem ez nem jogszerű. Van egy érdekes kivétel. A korintusi gyölekezetben nagy zvűrzavar uralkodott. volt közöttük házasságtörés, részegeskedtek az úrasztala mellett, és Pál mégis ezt mondja, hálát adok az én Istenemnek Isten kegyelméért, amelyet nektek adott. De van egy gyülekezet, amelyért nem adott hálát. Tudjátok, melyik volt ez? Galácia. Mi volt a probléma Galáciában? Nem volt részegeskedés, és Akkor mi volt? Törvényeskedés. Ez volt az egyetlen dolog, ami felháborította Pált. Minden más tudott kezelni, de a törvénykezéstől nagyon felháborodott. Még valami a római keresztényekről. Ezt mondja. Hálát Istennek, mert a hiteteknek -hi az egész világon híre van. Róma természetesen a hatalmas római birodalom fővárosa volt, amely az akkori ismert világ legnagyobb részén uralkodott. És bármi is történt Rómában, az az egész római birodalomra hatással volt. Pál egyik alapelve misszión, missziós munkájában az volt, hogy a legnagyobb városokra és a fővárosokra összpontosított. Soha nem melt el kicsi falvakba a mai misszionáriusoktól eltérően. Nem a dzsungelben kezdett evangélizálni. Én is voltam misszionárius, én is jártam a dzsungelben. Ez olyan romantikus. Sisakot viselő, viseltünk. Kesve, keskeny ösvényeken gyalogoltunk, de eltévesztettük a lényeget. Mert a legfontosabb dolgok a városokban történnek. És ha valaki eléri egy várost, akkor a körülettel lévő területeket is eléri. Mert a város hatása kiárad ezekre a területekre. Tanulmányozatok Pál módszerét, és látni fogjátok. Mindig a központra, a nagyvárosokra összpontosított, bárhol is járt. Pál még nem járt Rómában, de nagyon sok barátja volt ott, és büszke volt arra, hogy az egész birodalomban beszélnek ezekről a keresztényekről. Hogy sikerült ezt elérnie? Azt hiszem több lehetséges változat is, váli, a válasz is létezik. De valóban azt hiszem, hogy a legfontosabb eszköz, amelyel a korai keresztények rendelkeztek, a személyes bizonyság tüte, volt. Jézus ezt mondta, vesztek erőt, miután a Szent Szellem előjön rátok, és lesztek az én tanúi." Van itt egy csomó ember, akik rendkívül eltérő háttérből származnak, nemzeti társadalmi szempontból, mindenféle háttérből, de mi valamennyien ugyanazt mondják, Jézus megváltoztatta az életemet. Erre mindenki tudni akart. ki ez a Jézus? Erre ők ezt a meglepő választották. Egy ácsnak a fia, akit néhány évvel ezelőtt keresztre feszítettek. De nem ez volt az egyetlen válaszok, azt is elmondták, hogy ő feltámadta halálból a harmadik napom. Én azt mondom, hogy a korai egyháznak nagyon sokféle szellemi eszköze volt, és ők valamennyit használták is. A leghatékonyabb eszköz azonban mégis a személyes bizonyságtétel volt. Most lépjünk tovább a bevezető szakasz másik fontos témájára, ami az evangélium amint a vázlatban láthatjátok, ez a második, harmadik és negyedik versben található, aztán a tizenhatodik és a tizenhetedik versben. Először is olvassuk el a második, harmadik és negyedik verset. Az első vers az Isten evangéliuma kifejezéssel fejeződik be. Aztán erről az evangéliumról Pál ezt mondja, amelyet Isten profétai által, szent iratokban előre megígért. Láthatjátok, hogy Pál mindig nagyon vigyáz arra, hogy soha senki ne gondolja azt, hogy improvizál az evangéliummal kapcsolatban. Hogy ezt ő találta ki. Az egész az ő ötlete. Mindig kihangsúlyozza, hogy az evangélium egész koncepciója egyértelműen megvan írva az ószövetségi iratokban. Ezt mondja, én csak annyit teszek, hogy teljesítem azt, amit az írás mond. Ez rendkívül fontos, különösen akkor, ha zsidókkal foglalkozol. Bizonyára vannak itt olyanok, akik nem ismerik a zsidók gondolkodását. De 1979-ben a feleségemmel csak nem három hónapig egy zsidó családnál laktunk Jeruzsálemben, akik gyakorlatilag egyáltalán nem beszéltek angolul. A Héber Egyetemen ta tanultunk, és olyan családot választottunk, akik nem beszélnek angolul, hogy kénytelenek legyünk Héberről beszélni. Korábban soha nem találkoztunk, csak amikor megérkeztünk a házukba, egy ügynökségen keresztül szerveztük meg a szállást. Az 50-es éveik végén, vagy a 60-as évek elején járhattak akkoriban. Mindketten Lengyelországból származtak, és egy-egy család egyetlen túlélői voltak. Eleinte nagyon vigyáztunk, hogyan beszélünk egymás között. Igyekeztünk nagyon udvariasan viselkedni, a legjobb arcunkat mutatni. De egy kis idő elteltével, Leomlottak a falak, nem tudom hogyan, de a férfi megkérdezte tőlem, hogyan lettél az, ami vagy? És a kegyelem csodájaként elmondhattam neki személyes bizonyságtételemet Héberül, ami nem könnyű. Nagyon érdekelte őt, amit mondtam. Aztán elmeséltem az első feleségem történetét, és odaadtam neki a könyvet, hogy olvassa el. Nem tudom, miért, mit értett meg, de mondott nekem valamit, amit soha nem fogok elfelejteni. Természetesen jól ismerte az ószövetségi íratokat, új szövetséget soha nem is látott egész életében. Amikor elmondtam, hogy én az új és az új szövetségben is hiszek, ezt kérdezte. Hogyan tudod a kettőt összeegyeztetni? Ebből a kérdésből megértettem a kettőnk háttere közötti különbség mélységét. Én még soha nem láttam olyan Bibliát, amelyben ne lett volna új szövetség. Ő pedig még olyan Bibliát nem látott soha, amelyben volt új szövetség. Pál tehát a régi és az új szétválasztásával küzdik. Ezt mondja, minden, amit az új szövetségben prédikálunk, az szövetségből származik. És ha valóban el akarjátok érni a zsidó embereket, akkor meg kell mutat, tudnotok mutatni hitük, hitünk gyökereit a saját írásaikból. A körülmetélésnek is és a körülmetéletlenségnek is van evangéliuma. A körülmetélés evangéliuma a zsidóknak szól, a körülmetéletlenség evangéliuma pedig a pogányoknak. Az, az üzenet ugyanaz, csak a megközelítési mód különbözik. Ha elmegy Afrikába vagy más helyekre, akkor megteheted, hogy közvetlenül Jézusról beszélsz. De a zsidók esetében meg kell tudnod mutatni nekik. Ez az, amit az írások megígértek. A Mózes első könyvétől kezdve. Pált tehát nagyon vigyázott arra, hogy ne adjon teret olyan vádaknak, hogy mindez csak ő találta ki. Rendben. Amelyet Profitai által szent iratokban előre megígért. Most megérkeztünk az evangélium lényegéhez.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 Tehát minden alkalommal, amikor ezt mondjátok, Jézus Krisztus, akár tudjátok, akár nem, ezt mondjátok, Jézus a Messiás. És minden alkalommal, amikor a Messiásról beszéltek, akkor Krisztusról beszéltek. Itt is van egy mély szakadék a keresztények tömegei és a zsidók között, mert nem ismerik fel, hogy Krisztus és a Messiás egy és ugyanaz. Amikor Jézus Krisztusról beszélünk, akkor ezt mondjuk. Jézus a mesélyes. Az evangélium tehát egyetlen személy körül épül fel. Ki ő? Jézus. Úgy van. Ezt mondja róla Pál. Isten fia volt, ugyanakkor Dávidnak is a fia volt. Volt egy emberi és egy isteni természete. Negyedik vers. Kinyilatkoztatott, vagy elválasztatott, mint az Isten fia, az erő hatalmas cselekedetei által, vagyis a halálból való feltámadása által. A szeltség szelleme szerint. Pál görögül írt, de sok bizonyíték arra utal, hogy Héberül gondolkodott. Időnként, ha valaki nincs tisztában a Héber kifejezésekkel, akkor nem érti ezeket. A Héber nyelv nem beszél a szent szellemről, hanem a szentség szelleméről beszél. Ruach kados. Amikor tehát Pál ezt mondja, a szentség szelleme meggyőződésen, hogy a szent szellemről beszél, de zsidó módon gondolkodik, ami megjelenik a nyelvezetében. Mi volt az a hatalom, ami feltámasztotta Jézus halott testét a sírból? A szent szellem, úgy van. Mit tette ezáltal a szent szellem? Kijelentette, hogy Jézus az Isten fia. Mi a szell, mint a szentség szelleme, Isten fiaként kiemelte Jézust mindazok közül, akik valaha meghaltak és akiket eltemettek. A szentség szelleme tett Jézus tökéletes szentsége mellett. Ha lett volna bármi szentségtelen Jézus életében, akkor soha nem támadhatott volna fel. De a feltámadás igazolta, hogy ő valóban az, aminek mondja magát. Az Isten fia és a feltámadás igazolta az ő tökéletes szentségét. Látjátok, és te megváltoztatta két bíróság döntését. Egy zsidó bíróság és egy római bíróság is halára ítélte Jézust. Utána eltemették őt. És igazán különös, hogy a hitetlenek jobban hisznek a feltámadásba, mint a hívők. Észrevettétek már? Jézus ellenségei komolyan aggódtak, mi lesz, ha valóban feltámad, míg a tanítványok nem hitték el. Tehát miután meghalt és eltemették, a zsidó vezetők oda mentek Pilátushoz, és ezt mondták. Mi tudjuk, hogy ez a csaló azt mondta, hogy a harmadik napon feltámad. Nem akarjuk, hogy ez megtörténjen. Adnál nekünk örséget, hogy megvédjék a sírkamrát? Pilátus így felett. Van saját őrségetek, pecséljétek le a sírt, hogy a követ ne lehessen eltávolítani a pecsét feltörése nélkül. Tehát ez a két bíróság bizonyos értelemben alátámasztotta mindazt, amit Jézus mondott. De a harmadik napon Isten felül ezt a döntést. A világegyetem leg. Magasabb szintű bíróságán, és kihozta Jézust a sírból. Amikor oda mentek az asszonyok, látták, hogy valaki elhengerítette a követ. Ez csak az én személyes véleményem, de szerintem az angyal nem azért hengerítette el a követ, hogy Jézus ki tudja jönni. Szerintem azért hengerítette el, hogy az asszonyok is láthassák a sírüres. Nincs kő, amely visszatarthatta volna Jézust a sírban. Jézus feltámadt, De ne felejtsétek el, hogy az evangélium köz középpontja Jézus halála, eltemedése és feltámadása. És ha eltávolodunk ezektől a központi, történelmi tényektől, akkor már nem is az evangéliummal van dolgunk. Azt kell mondanom, hogy nagyon sokan olyan evangéliumot prédikálnak, amelyből hiányzik az evangélium. Az evangélium szilárd, egyszerű, történelmi tényeket tartalmaz. Nem hasonlít egyetlen más valláshoz sem, amelyeknek vannak titkos könyveik, el, amelyek elvont igazságokat tartalmaznak, az evangélium az emberi történelemhez kapcsolódik. Vagy igaz, vagy hamis. Harmadik lehetőség nincs. Ezen kívül az emberi tapasztalatok is, tapasztalatok is igazolják. Isten átítatta Jézussal az emberi történelmet, és a rendelkezésünkre bocsáthatott valamit, amit a történelem is tanúsított, és a mi személyes tapasztalatunk is megerősített. Ez az evangélium. A jó hír. Szeretném, ha megnéznénk két további geszakaszt, amely meghatározza, mi az evangélium, és mindkét helyen látni fogjátok, hogy ugyanott van a hangsúly. Róma 4, a 23. verstől. Később részletesebben is megvizsgáljuk ezt a szakaszt, de figyeljétek meg, hogy Ábrahámot mintának tekinti abban, ahogyan Istenben hit, és Isten igazságot tulajdonított neki. Pál tovább megy, és ezt mondja a 24. versben, hanem értünk is, mert megvan írva, akinek majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halálból Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazolásunkért. Később ezzel a kérdéssel részletesebben is foglalkozunk, de most figyeljétek meg, hogy az evangélium középpontja három történelmi tény. Jézus halála, temetése és feltámadása. És minél inkább erre összpontosítjuk bizonyságtételünket és tanításunkat, annál hatékonyabb lesz. Ez elsősorban nem érzelmi kérdés. Sokan próbálkoznak azzal, hogy felkavarják az emberek érzelmeit, amivel ki tudnak ugyan váltani némi ideiglenes reagálást, de ez nem lesz tartós. Az emberek elméjét és szellemét kell megszólítanunk ezzel a három dicsőséges tényjel. Jézus meghalt a mi bűneinkért, eltemették, és a harmadik napon feltámadt. Egy pillanatra keressük még meg az egy korintusi, első korintusi levél, 15. részét, ami a jól ismert, dicsőséges feltámadási fejezet. Pál ezt mondja az első négy versben. 1. Korintos 15. 1-4-ig. Eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet át is vettetek, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözöltök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem nektek, ha csak nem elhamarkodott módon lettetek hívőké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam. Mit adott át? Figyeljetek! Hogy tudni illik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Mi ez a Vangélium? Mondjuk együtt. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették, és feltámad a harmadik napon. Mondjuk el még egyszer. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették, és feltámad a harmadik napon. Tehát mostantól kezdve soha ne hagyjátok, hogy eltérítsenek titeket ezektől a hatalmas központi tényektől.